Poveste de seară. Zdrențuita, poveste populară Într-un palat măreț de la malul mării, trăia odată un bătrân bogat Acesta era singur-singurel, n-avea soție și nu mai avea nici copii Avea doar o nepoțică pe care se nu o văzuse niciodată Bătrânul nu-și putea suferi ca din picimă că la nașterea acesteia îi murise singura sa fiică, pe care o iubise tare, tare mult. Când bătrâna doi îi adusese copila, el se jurase că atâta timp cât va trăi, nu se va uita la ea. Toată ziua, bătrânul stătea și plângea după fata sa. Lacrimile sale care picurau tot timpul se paserau un șanț în piatră și curgeau ca un râuleț în mare. În tot acest timp, nepotălui crescu fără ca cineva să-i poarte de grijă. Chiar și servitorii de la palat se puteau rât cu dânsa. O alungau tot timpul de pe lângă casă cu lovituri și cuvinte de ocară, poreclind-o zdrențuita. Și așa crescu ea mai mult nemâncând și îmbrăcându-se cu temel Și tot așa treceau zilele una după cealaltă. Dar într-o bună zi, se zvonică regele țării, va face o călătorie prin partea locului și că are de gând să dea un mare bal pentru toți domnii și domnițele din ținut și că la acest bal, fiul său, prințul moștenitor, își va alege o nefastă. Strânțuită auzise și ea de toate aceste lucruri și atunci când l-a văzut pe bunicul său că se pregătește să meargă la bal, pe dată o apucase plânsul în hohote, spunând că... Tare mult ar mai dori și dânsa să-l vadă pe mărețul Doi ca fetei, mai mult ca să o liniștească, îi promise că va vorbi cu stăpânul casei, dar bătrânul nici măcar nu a băgat-o în seamă. Zrențuita e fericită în zdrențele ei. Lăsați-o în pace! Ea este fericită doar când se joacă cu gâscarul și cu gâștele acestuia. Lăsați-o în pace! Doica, plângând din pricina nereușitei, se duse să-i spună fetei, aceasta nefericită fugi de grabă să-i povestească prietenului ei, gâscarul. Bunul meu prieten, tare sunt nefericită. Punicul meu este atât de rău cu mine, nu vrea să mă ia cu el la bal. Fata dragă, nu mai plânge. Poate reușim să mergem împreună la oraș și atunci îl vei vedea cu ochii tăi pe rege și toate minunățiile de acolo. Dar degeaba încerca găscarul să alunge umbra tristeții de pe fața fetei. Nici vorbele bune, nici promisiunile Găscarului nu o puteau face mai fericită. Atunci băiatul începu să cânte din fluier, atât de frumos cânta, încât pe dată fetei îi pieri supărarea. Se luară amândoi de mână și în acordurile minunate se îndreptară spre oraș. Pe drum se întâlniră cu un tânăr și îmbrăcat foarte frumos, aflând că cei doi merg spre palatul regelui, descălecă și merse alături de ei tot drumul. Atât de fermecătoare îi părus zrențuita, încât pe loc se îndrăgosti de ea și o cerute de nevastă. Atunci fata a râse. Ha, a, ha, ha, frumos ți-ar mai sta să ai de nevastă o găscăriță! Iați de nevastă pe una dintre distinsele domnițe pe care le vei întâlni diseară la balul dat de rege." Și totuși atât de puternic se îndrăgostise tânărul de fată, încât nu se lăsă și spuse. Te implor totuși. Vin-o la ora 12 la balul dat de rege, chiar așa cum te afli acum, în rochița ta ruptă și desculță. Și dacă vrei... Uite, aduci și prietenul Găscar împreună cu gâștele sale. Promit, îți promit că numai cu tine voi dansa și te voi prezenta tuturor drept iubita și distinsa mea mireasă. Te rog! Dacă chiar atât de mulți la mine, atunci bine, am să vin. Vino! Între timp ajunseră la castel. Fata și Găscarul merg să mai departe spre oraș, în timp ce tânărul intră pe porțile palatului. Trecu vremea! Sosii și seara balului. Lumea veni la palat, care mai decare, mai gătită și mai aranjată. Dansul începu și nici nu se simți când orologiul bătu de ora 12. Atunci, pe ușa palatului și făcu apariția zrențuita și găscarul urmați de cârtul de gâște. Străbătură sala îndreptându-se spre tronul regal. Lumea se oprise din dans și privea nedumerită la scena caragioasă care tocmai se întâmpla sub ochii lor. Doamnele râdeau și șoteau. Domnii la început râdeau și ei, dar privind cu mare atenție, orbiți de frumusețea și a fetei, amuțiseră. Așa, zrențuita a ajuns în fața regelui. Iubitul fetei, care era chiar prințul ce venise să-și caute nevastă, se ridică de lângă acesta și veni în întâmpinarea ei. luând-o de mână, o sărută de trei ori de față cu toți, și se întoarse spre rege spunând Tată, am ales deja Și iată Mireasa Cea mai frumoasă și încântătoare Fată din Ținut Înainte ca el să-și termine spusele găscarul începu a cânta din fluier Atunci, minune mare Cârpere de pe se transformară în veșminte strălucitoare, împodobite cu nestemate. Pe cap îi apără o coroniță de aur, iar tot cârdul de gâște se prefăcu într-un alai de pași grațioși care îi duceau trena lungă. De uimire, regele nu mai reuși să spună nimic, doar de două aprobatori din cap. Atunci trompetele început la suna lung. Oamenii de afară, care știau că atunci când vor auzi trompetele, va însemna că prințul și-a ales nevasta, izbucniră în urale. Numai bunicul fetei, cel care jurase că nu va privi niciodată la chipul nepoatei, întoarce spatele și plecă acasă. De atunci, nici că se mai arătă pe la curte și chiar și azi, dacă privești cu atenție, îl vezi în spatele geamului de la castelul său, plângând amarnic, și privind departe peste întinderea nesfârșită a mari. Cât despre găscăr? de atunci nimeni nu a mai auzit ceva despre dânsul. Iar tinerii trăiesc și azi, fericiți și mulțumindu-i Dumnezeu că s-au întâlnit. Ați ascultat? Zdrențuita, poveste populară. Au interpretat? Ruxandra Sireteanu, Petre Lupu, Violeta Mitescu, Ioana Chelaru.